Vždy ráno budeme neformálně hovořit o technice meditace na dech a odpoledne pak diskuze. Doufám, že všichni budou mít svou vlastní zkušenost a podle své vlastní zkušenosti budou moci se ptát, to, co eh, o otázkách, jaké těžkosti v procesu učení meditace konfrontují. Já jsem se zmínil o tom, jestliže nejsou těžkosti, jestliže nejsou překážky, není meditace. Meditace není nic jiného, než učení se konfrontovat hm, překážky. A tím vyvíjet moudrost. Jestliže to spojíte s tím, co se učíme večer, je to vlastně moudrost, jak přijít zpět do, do přírodního stavu, do přirozeného stavu. A podle obzáště představy Mahajanového buddhismu, přírodní stav, nebo přirozený stav je, je čistota vědomí. Ačkoliv si toho nejsme vědomí, je tomu tak. A právě meditace je proto, aby jsme si toho začali být vědomí a brát překážky nebo karmu, která nám brání vidět věci tak, jak jsou, která je to, že nevidíme věci objektivně, ale pouze z perspektivy svých vlastních tí, libostí a nelibostí. Začínáme vidět díky meditaci všechny tyto zašpinění, ne jako něco reálného, ale jako eh, něco, co vlastně nám nepatří. Pak... Meditace získává hloubku. Pokud se tak nestává, meditace nezískává hloubku. A stále meditujeme jenom se svým subjektivním malým vědomím, které je svázáno naší libostí a nelibostí. Zmínil jsem se o tom, no, meditace je, je věda. Meditace v indických jazycích, v v Páli se nazývá Bhavana, což je stávání se. Bhu znamená stávat se, Bhavana je proces stávání se. Jestliže meditujeme utišení, je to proces stávání se. Utišením. Jestliže meditujeme vhled, je to proces stávání se moudrosti. Tato, toto utišení a toto moudrost není něco, co přichází zvenku, to je něco, co je v nás. A vraťme se k dechu, jestliže máme tuto perspektivu. První Krok v meditaci na dech je tedy zůstat u vyvoleného objektu, tedy u nádechu a u výdechu. Nádech, výdech, jestliže ztratíme, pak bude učí, pak nemeditujeme meditaci na dech. Jestliže zůstáváme u nádechu a výdechu, pak Praktikujeme meditaci na dech. Čili ať se děje, co se děje, ať přichází nám na mysl, co, co přichází. Meditujeme jedině za předpokladu, že zůstáváme s nádechem a výdechem. Ten meditující nesmí ztratit. Jestli ho ztratí, ztratí meditaci. A jestli ztratí meditaci, pak prostě plýtvá část v případě, že medituje na dech. Čili, jelikož mysl, kterou jsme zvyklí používat v denním životě, je většinou opičí mysl, musíme ze začátku vynaložit násilí, jistý násilí, aby jsme potlačili ty své vnitřní libosti a nelibosti, ve které tak věříme, že to je naše já, že to nám patří, skrotit je právě tím, že odhodláním, že zůsta, ať se děje, co se děje, zůstaneme u dechu. Dech neopustíme. Jestliže dech neopustíme, začínají se dít věci, které nám začnou dávat důvěru v to, že co děláme, k něčemu vede. Jestliže u dechu nezůstaneme, tak pak tuto důvěru nezů, nezískáme, protože ty, eh, ty dobré věci v meditaci se dějou jedině tehdy, jestliže přes veškeré překážky pokračujeme v úsilí zůstat u meditačního objektu. Pokud se nám to nepodaří a nenaučíme se jednobodovost vědomí, je jedno, jestli meditujeme meditaci e, e, tibetského, vajrajánovýho typu vizualizace, nebo zen, nebo vypasanu, nic nemůže jít do hloubky. A nic z meditace nebude. Ačkoliv e, můžeme meditovat dlouhou dobu, pokud se nám nepodaří získat jednobodovost vědomí a spontánně zůstat u toho objektu, který potřebujeme. Žádné pozitivní vlivy Meditace nebudou jasné. Proto na začátku, jak už říkám, přestože meditující by si měl vědom být vědom toho, že používání jistého vůle. Je nezbytné, ale není to dobré, proto když pokračuje v aplikaci vůle na to, aby zůstal u objektu meditace pomalu, pomalu zjišťuje, že jenom vůli se tam nedostane, že potřebuje eh, kontinuitu v pozornosti a v uvědomění. Hm? Jestliže ta kontinuita v pozornosti a v uvědomění tam bude, pak eh, vůle jde do pozadí a je možné se uvolnit. A tím pádem meditující počíná pocitovat, Důvěru a výhody meditace. To je naplnění štěstí. Jelikož přestává se držet vyvoleného objektu jen sílou vůle, ale aplikuje pozornost a uvědomění. Vůle jde do pozadí a Vědomí se začíná soustředěvat. Ví, že kdykoliv opustí objekt meditace, že je čas se k objektu vrátit, že to, co zažívá, když opustí objekt meditace, je, není k ničemu dobré že ho to připravuje o vlastně naplnění meditací, o štěstí, které v meditaci jinak může zažívat, jestliže zůstane u objektu, proto nemá zájem o nic jiného, než o zůstatu objektu meditace. A tím se dostává do. stavů vědomí, které jsou spojené s tím naplněním štěstím. A proč meditujeme šamata? Proč meditujeme meditaci utišení? Aby jsme poznali a naplnili se vnitřním štěstím, které se stává čím dál jemnější, čím jemnější se stává vědomí. Jakmile vědomí se stává jemnější, objekt meditace dech se před vnitřním zákem meditátora tež stává jemnější. Celý proces učení se meditace šamata není nic jiného než proces vytváření jemné mysli a jemného objektu. Hrubá mysl může poznat jen hrubý objekt. Jemný objekt pozná jen jemná mysl. A to je třeba si stále uvědomovat. Kvalita objektu závisí a kvalita počítku těla závisí na kvalitě vědomí, které. Objekt a tělo v ní má. Jestliže to nechápeme, nemůžeme pochopit, co je účel meditace. Čili jedině za předpokladu, že v začátečních stádiích meditace, meditující, má vůli, důvěru v to, co dělá a energicky aplikuje objekt na, vědomí na objekt meditace. Jedině pak začíná zažívat naplnění a štěstí v meditaci. Jestli tak nedělá, nikdy naplnění a štěstí v meditaci nepocítí. A pak bude pochybovat, jestli to, co dělám, má vůbec nějaký smysl? A jestliže bude pochybovat, že to, co dělá, má vůbec nějaký smysl, nikahou se v meditaci nedostane. Pochybnost není nic jiného, než eh, neschopnost se rozhodnout. Pokud máme neschopnost se rozhodnout, nic, co děláme, neuděláme správně. A meditace je právě to, co odstraňuje nerozhodnost. Ten, kdo má hlubší zkušenosti v meditaci, nemá nerozhodnost. Nemá pochyb, protože prýmím prýmou zkušeností zažil ty stavy jemné stavy vědomí, které k meditaci patří. No, o čem je pak třeba pochybovat? Pak tež začíná jasně vidět, co mu brání, aby tyto jemné stavy vědomí měly kontinuitu. A to je zrání v meditaci. Jestliže dozrajeme v meditaci, pak stav vědomí zůstává jemný. A svět a tělo, který eh, počíváme, ačkoliv můžeme mít bolesti, nepříjemnosti s tělem, tež jem, budou tež jemné počitky. Protože eh, vědomí a tělo jsou na sebe úzce navázaný, Ten, kdo má jemné počitky vědomí, má též jemné počitky těla a má též jemné počitky objektu. Čili ve vědě meditace nebo ve vědě jógy, buddhismus je tež nic jiného než věda jógy ve smyslu spojení s tím, co je opravdové. Učení se meditace je tedy učení se jemných počitků. a opak jemných počitků technicky se jmenuje Dauštulian, hm? neboli hrubost. A hrubost, díky hrubosti vědomí prožíváme, zakalené stavy kterým se říká kléša. zakalené stavy citu a zakalené stavy vědomí je i v buddhismu a v józe je jeden proces jakmile je zakalený stav citu je zakalený stav vědomí jakmile je čistý stav citu je čistý stav vědomí a meditace je na to, aby jsme odstranili hrubost a bezprostředně poznali jemnost. Jestliže bezprostředně poznáme jemnost, pak... Zájem jogínu je v tom, aby zůstali v jemnosti. A aby zůstali v jemnosti, pak musí dále na základě koncentrace rozvíjet moudrost. Jak odstraňovat zakalení. Zakalení citu a zakalení vědomí. Vrátíme se k dechu. Jestliže tedy meditující vynakládá úsilí, aby zůstal u objektu meditace, začíná pocitovat v těle a ve vědomí příjemný pocit. Jelikož začíná pocitovat příjemný pocit, Může se uvolnit. Pokud nemá příjemný pocit z meditace, uvolnění je těžké. Čili učení se meditace, obzvláště na dech, je to příhodné, proto jsme vzali dech. Je vlastně učení se používat soustředěnou mysl a zároveň se uvolňovat. Ti, co nemají trénink v meditaci, kdykoliv se soustředí, stuvnou. Ten, kdo má trénink v meditaci, se dokáže soustředit a přitom být úplně uvolněný. Jestliže se dokáže soustředit a být úplně uvolněný, nic ho nebude vyrušovat. Proč ho věci vyrušují, proč se zabývá různými vnějšími vlivy? Protože není schopen se koncentrovat a uvolnit zároveň. To je třeba si uvědomit. Ten, kdo je schopen se koncentrovat a uvolnit zároveň, ten není ovlivněn vnějšími vlivy a ten pak může vstoupit hluboko ve stav jemného vědomí, které je vždy spojeno, jak jsem se zmínil, s jemnějšími počitky těla a s jemnějším počítkem objektu meditace. Čili proces učení se meditace na dech není nic jiného než proces zjemňování dechu, na základě zjemňování mysli. A tento proces začíná tím, že meditující konsekventně zůstává u nádechu a výdechu. Jestliže to nedělá, nemůže do toho procesu vstoupit. Jestliže to dělá, vstoupí do toho procesu. Pak tedy na základě štěstí, naplnění, které prožívá na základě Počitku jemnějšího těla, jemnějšího vědomí, pak se může uvolňovat. A proces uvolňování je tedy to, co přináší stále jemnější a jemnější počitek. Tento jemnější počitek je spojen s čím? Je spojen stále s intenzivnějším pochopením funkce pozornosti a uvědomění. Jestliže funkce pozornosti a uvědomění dozrává, meditující zůstává spontánně u nádechu a výdechu a nemusí se ani snažit. Jestliže pozornost a uvědomění dozrává, když začne mysl mít tendenci klesat, když začne mít mysl tendenci k letargii, k únavě, k nesenzitivnosti, okamžitě i z tohoto stavu vytáhne malým úsilím, protože jeho pozornost a uvědomění má kontinuitu, tím, že aplikuje vědomí opět na nádech a výdech a použije k tomu faktor vůle a vědomí se vrátí do stavu plynulé, plynulosti. Jestliže vědomí se začne rozptylovat, okamžitě použije prostředek koncentrace a jednobodovosti, aby ho z, toho, z tohoto stavu vytáhl. A vědomí pak postupem času začíná být stále plynulejší, stále jemnější a za v této situace, jestliže dáváme pozor na nádech a výdech, počítek nádechu a výdechu tam, kde ho pozorujeme, na místě, kde ho pozorujeme, bude doprovázen s počítkem světla. A o tomto procesu eh, budeme mluvit později. Eh, pro většinu z nás eh, tato zkušenost ještě není zkušenost, kterou bezprostředně poznali. Nemá cenu o ní myslet. Přijde samozřejmě, jestliže jsme pochopili tento jednoduchý proces zjemňování objektu a zjemňování mysli, který jsem právě vysvětlil. A Eh, příliš moc informací škodí, zůstaneme eh, tady. Eh, zítra zase trochu víc.